L'esport del dia. Bona tarda, benvinguts tots i totes a una nova edició del programa Esports al dia, l'espai que, com sabeu, cada dia, aquesta emissora, Ràdio Mollet del Vallès, dedica a parlar del món esportiu aquí a la nostra ciutat. Rebeu una cordial salutació de l'equip que fa possible aquest espai de notícies i que, un dia més, com sempre, som en Francesc Rodés, el control tècnic, i qui us està parlant, Norma Vidal. Bona tarda, benvinguts tots i totes al nostre programa d'avui. Avui és dijous dia 9 d'octubre. Què tal? Com esteu? Nosaltres, com sempre, un dia més al vostre costat en aquest dijous ja gairebé finals de setmana. I quina setmana? Perquè ja estem a punt de tancar-la i d'arribar al cap de setmana un cap de setmana que, com dèiem, estarà a ple d'activitats esportives a la nostra ciutat. En aquest sentit, una d'aquestes activitats, probablement la més destacada d'aquest dissabte i aquest diumenge, és la que es realitza des del Club muntanyenc de la nostra ciutat. I és que aquesta entitat aquest cap de setmana serà l'anfitriona de la 35a Reunió Nacional de Muntanyengs Veterans d'Espanya. L'organització espera més de 500 participants de més de 40 anys, perquè recordem que es tracta d'una trobada de veterans. Així doncs, veterans de tot l'estat, muntanyencs de tot l'estat, arribaran fins a Mollet el Vallès aquest cap de setmana. El dissabte es durà a terme una sèrie d'activitats addicionals, però la caminada, la sortida, serà concretament diumenge i preveuen, com dèiem, doncs una àmplia participació. D'aquesta qüestió parlarem avui aquí a Esports al Dia, perquè coneixerem de ben a prop com s'estan preparant i quanta gent, pel moment, es preveu que hi participi. Així doncs, ja ho sabeu, si voleu conèixer tots els detalls sobre aquesta qüestió i d'altres, seguiu amb nosaltres, perquè en un tres i no res, comencem. Música Ci com deiem, dediquem els nostres minuts d'avui a parlar del Club Muntanyenc de Mollet del Vallès i d'aquesta activitat que es durà a terme aquest cap de setmana a la nostra ciutat. Es tracta, com us explicàvem, de la 35a Reunió Nacional de Muntanyencs Veterans d'Espanya. L'organització espera que hi hagi una àmplia participació i doncs, a aquests participants la condició que hi ha és que siguin persones de més de 40 anys de tot l'estat. Cada any es realitza una activitat d'aquestes característiques i hi ha Any ha arribat al torn del Club muntanyenc. De tot això ens en parlava la Maria Teresa Llavina, d'aquesta entitat, que és la persona que s'està encarregant de coordinar aquesta activitat. Uh, mira, uh, aquesta és una caminada que es fa puntual a diversos punts d'Espanya, i uh, l'any passat van fer fer, i aquest any vam bueno, demanar-ho, i vam demanar si es podia fer muller i ens ho van concedir. Aleshores, això és una cosa ja dic puntual perquè hi gent de tot arreu. Uh, Preguntaves quins actes. Els actes comencen el dissabte i hi ha tot un seguit d'activitats... Primer de tot, el dissabte es durà a terme, a partir de les 10 del matí fins les 6 de la tarda, una recepció. A partir d'un quart de set es celebrarà una assemblea al Teatre Municipal Canguma, amb els assistents, on també hi haurà exhibicions de danses i valls folclòrics. Més tard, a dos quarts de nou, al pavelló de la Riera Seca, es durà a terme el sopar multitudinari. Mira, la trobada i el punt de trobar-nos a tots és el mercat d'ell, Allà tot el dia hi haurà, un hi haurà audiovisuals de les activitats del, del muntanyenc. A les hores, a dos quarts de set es farà una assemblea en el Champany Gomà i a les nou hi haurà un sopar de Germanó en el pavelló de la Riera Seca a pavelló de hockey, que no diem normalment. El dia següent hi haurà l'excursió en si de 15 quilòmetres, que serà una excursió per la serralada de Marina. A més, també hi haurà una sortida alternativa de 6 quilòmetres per l'espai rural de Gallecs per a aquelles persones que tinguin una edat més avançada i que doncs, no puguin realitzar-la de 15 quilòmetres. De tot això també ens en parlava Maria Teresa Llavina. I es fa a serralada de Marina. Una, aleshores, com que són hi ha gent que participa, a partir de 40 anys hi ha gent molt gran, vam agafar una altra alternativa i aquells la gent els, port, els portarem a Gallecs. Farem la caminada de Gallecs, més o menys com la nocturna, però de dia. I aquesta és la que farem l'alternativa de, de caminada de per la gent que no camina. tant. Pel que fa a la participació, eh, serà una mica més baixa que la que es preveia. Maria Teresa Llavin ens ha explicat que probablement hi haurà uns 500 participants. Entre aquests, unes cinquantenes calcula que podríem participar en la marxa per persones eh, d'edat doncs, més avançada, la marxa que és la més senzilla, de modalitat curta, i que seria un recorregut per Gallecs, com us dèiem. A més a més, eh, la resta participaria en la marxa llarga. Aquest eh, fet, aquesta participació, sipció eh, es pot deure, segons ha explicat Maria Teresa Llavina, a la crisi econòmica que està afectant l'economia familiar i domèstica de totes les persones de l'estat espanyol. En aquest sentit, eh, aquesta para en aquest sentit ja havien explicat eh, que hi ha moltes persones que podrien haver participat que potser s'han fet enrere. I a més a més també el fet que aquesta activitat es duï a terme en territori català, una zona de l'estat espanyol que queda una mica més allunyada de la resta, doncs eh, potser ha fet eh, que molta gent finalment hagi decidit no venir fins aquí. Aquí l'entorn hi ha un moviment excursionista més important que altres llocs, Bollet, Barcelona, bé, les Rodalies d'aquí a Catalunya, doncs comptàvem que seríem al voltant d'uns però, eh, penso que aquesta crisi sensació de, de crisi que hi ha, això a mi van les inscripcions. Nosaltres contem que podem arribar a ser, ara, en la realitat, uns 500. 500, ja et dic, vinguent de, de tot arreu, eh, perquè hi ha uns 25 que venen de Portugal, del nord venen molts i del País Valencià o d'Alican, tot això també venen a molta gent. El punt de trobada serà el Pla de les proneres a dos quarts de vuit del matí, on s'agafarà un autocar. La marxa durarà fins a les dues del migdia i tot seguit es duran a terme el lliurament de premis i qui ho desitzi podrà participar al dinar de Germanó que es farà al restaurant Camprat. Els assistents podran visitar durant el cap de setmana els llocs d'interès de Mollet i una exposició del Club muntanyenc a la Marineta que es podrà veure fins al proper 18 d'octubre. I seguim amb el nostre programa, però passem a parlar d'una altra qüestió perquè ens referim a una altra activitat i us expliquem que en la vintena edició de la marxa cicloturista Memorial Palagripi que es va realitzar el diumenge passat va aplegar 223 ciclistes per fer 95 quilòmetres a través del Vallès. Aquesta marxa va tenir un èxit rotund de participació ja que es va superar la de l'edició anterior. Hem de dir-vos que Lluís Martínez, el Rabat del Club Rabet Bikes va ser el guanyador del Premi Secot a la pujada del Farell, fent el millor temps en 23 minuts i 18 segons. El president del Club Ciclista, Planeiador, que és qui ha organitzat l'acte, apuntava a la satisfacció d'haver superat en un 20% els índexs de participació d'edicions anteriors, com us dèiem. El president assegurava que les millores assolides en quant a l'organització en l'edició d'aquesta prova puntuable en la 18a Xallans Catalana de Ciclos, turisme, l'autoturisme doncs són moltes i que això doncs, també ha contribuït a aquest fet. En guany més, l'organització ha volgut premiar la diversitat de participants reconeixent el treball dels ciclistes més joves de 18 anys i els més veterans de 78 anys. Així mateix, va fer un especial esment a la participació de dones en la cursa, fet pel qual la regidora de Polítiques d'Igualtat, Assumpta Pastor, va estar present durant el lliurament de premis. Malauradament hem arribat al final del nostre programa. Recordeu que tornarem a ser aquí amb tots vosaltres demà divendres per parlar-vos de l'activitat esportiva a la nostra ciutat referent al cap de setmana. Repassarem quins són els partits que els nois dels equips de futbol, bàsquet i hoquei, okay, durant a terme aquest cap de setmana, quines cites esportives podrem veure. I també parlarem, doncs, finalment, de quants participants hi ha aquesta marxa de veterans i de com com està anant tot el previst per aquesta marxa, ja que, no sé si heu vist el temps, però és possible que aquest cap de setmana hi hagi, doncs, no gaire bon temps, per dir-ho d'alguna manera, que no són ni gaire malament. Esperem que, finalment, les coses s'esreglin, perquè des del Club muntanyenc estan molt esperançats. De tot això i de moltes més qüestions, doncs, en parlarem demà aquí, a 2 quarts, a Ràdio Mollet del Vallès. Esperem que acabeu de passar un feliç dia i que vagi molt bé. Fins demà. Esports del dia.